Сонце, тине, все пуще джерело всього життя, простирає на ньому своє панування, огріває своїм блискучим промінням усю землю, наповнює радощами все живе, від людини до манюсінької комашки, усе, що живе на землі і живиться її матірними соками. Під небом повис, мов цяточка, Жайворонок, і виспівує Богу на хвалу свою одноманітну, а таку гарну пісеньку. А ще вище орел кружляє, великими крилами мов човен по спокійних хвилях моря пливе, здалеку чути крюкання журавлів, попереду найсильніший могутніми крилами розбиває повітря, за ним летять двоє, а за кожним з них два шнурочки, мов ластівчин хвіст. Повагом літають відомі всім бузьки, літають парами. І бистри шуліка дає себе знати. Не так то високо він літає, не йде в перегони з орлом, підлетить у гору настільки, щоб здобич на землі з очей не втратити, та й повисне в одному місці, наче його на шнурочку прив'язав, і зорить бистрим оком. А помітивши здобич, відразу, мов, камінь спадає на землю, і вже піймав, що помітив. А повітря чисте, дихаєш і не можеш налюбуватися доволі. Подорожні їдуть травистим степом навпростець, коні весело форкають і на ходоску будь вершки росистої травиці та квітів. Наближається південь, коні люди пріють, обганяються від мушви, яка не знати, звідкиля взялася, і обсідає дошкульно, що годі обігнатися. Пора спочити, бо коні таки добре потомилися. Возами заїжджають у чотирикутник і стягають докупи. Випрягають коні і пускають на пащу. Вони насамперед лягають у траві і качаються на хребті з одного боку на другий. Люди добувають з возів сухе дерево, розводять багаття, добувають казанки і варять страву. Відразу степ стає людний. Іде мішана балачка. Лише вертові козаки стоять до коло обозу на конях, з довгими списами в руках, зорять на всі сторони. Вогонь палахкотить, розкидаючи іскри на всі боки. Люди розстелюють кожухи і лягають на них. Небезпечно в Степу лягати просто на траві, а хоч би необачно в траву руку струмити, або босоніш стати. А в Степу ще один ворог людину. Прихована шатує, це гадюка. Особливо тепер, як сонце добре землю нагріє, гадюка дуже злюче, небезпечне. Як укусить людину, то вже їй і амінь, коли нікому рятувати. А козаки, що зі степом зналися, пам'ятали про те, що гадюка не любить овечого духу і на кожух не поповзе. А сонце припікає ще раз дужче, наводить на людей сонливість. Кожному очі злипаються. Та ось і каша зварилася. Знімають казани з вогню. Сходяться люди з мужчинами, куховари роздають кожному великим черпаком. Кожний добиває ложку і береться їсти поволі, повагом, продуваючи гарячу кашу. Хто з'їв швидше, сідає на коня, щоб зміняти вартових. А ті, що залишилися, не можуть побороти сон. Хто з'їв, закусує хлібом, шукає холодку, Бо жара така, що всю воду з людини смокче, а холодку хіба під возом шукати, бо ніде деревини не видно. Лягають на кожусі, дрімота огортає всі голови. Спершу почуваєш якусь любов тому, потім в голові морочиться, дивися в повітря, бачиш, крім мушви, що скрізь шниряє, як воно дрожить у промінні пекучого сонця, заплющуєш знеможені повіки. Тоді чуєш бреніння комах, Десь далеко птиця озветься, Форк на кінь, Потім пропала вся пам'ять, Людина засинає, мов мертва. Тарас поліз під шатро на возі. Та тут так було душно, що годі заснути. Він відчував, що голова не видержить, Кров б'є в виски, Ледве їх не рознесе, І він на собі ховається під віз, Щоб трохи поспати. Вартові дають знак, що в дорогу час. Почувся свист у пальці, усі прокидаються, вилазять із сховищ, протягають руки, протирають очі. Спека поменшала, сонце вже стало о пополудні, сідлають коней, запрягають вози, збирають усе, що повиймали, і вози рушають у дальшу дорогу. Спочинок зміцнив усіх, люди починають розмовляти, а далі її пісеньок затягають, розходиться голос далеко по степу. Тепер, здається, степ безпечним. Одна біда, що кожному хочеться пити, а коні таки добре похньопили голови. Даремно в траві роси шукають. Гаряче сонце, всю воду випило. Ті, що знали дорогу, запевняють, що під вечір, певно, доїдуть до води. Багато потічків зустрінуть по дорозі. А що трава ще не висохла, то і води буде доволі. Кожний хотів би знати, чи далеко ще до тих черкас, та соромиться допитуватися, бо лише малі діти та жінки раді б наперед усе знати. Сонце хилиться до землі, повітря холодніє, під небом щораз більше прилітних птиць показується, вони на нічні лігвище поспішають.